Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och, eh, idag ska vi prata om folktronsväsen eftersom det verkar vara något som intresserar våra poddlyssnare. Vi har nämligen fått tre mejl som vi tänkte ta upp idag. Och det första det kommer från Jan Olofsson. Han har en otrolig arbetsplats. Han är nämligen enhetschef på Glimminge Hus i Skåne. Och då kommer nog fler än jag att tänka på striden mellan svartrotten och grårotterna alltså som Selma Lagerlöf berättar om i Nils Holgersson. Så här skriver Jan Olsson. Han skriver först att han har hittat Folkminnespodden och han har lyssnat på alla våra avsnitt. Han har haft att göra då för det här är vårt 77 avsnitt nämligen. Och han hörde avsnittet om mörksuggan och där nämndes gloson skriver han. Jag kommer från sydöstra Småland. I mitt hem berättades inte så mycket om väsen, men se, gluppzåan, den hörde man allt talas om. Precis som skånska gloson var hon stor och svart, med röda ögon och eld i gapet. Hon rörde sig ute främst på lilla julafton, vilket hos oss innebar midvintersolståndet. Om man var ute då, då kunde man stötta på henne. Då kom hon i full fart och försökte springa in mellan benen på en. Då fastnade man på hennes sylvassa borst och sen sprang hon till helvetet. Men var man ute den natten skulle man ha med sig en brödkaka och sikta noga i gapet med den då hon kom springande. Då fick hon att göra med den ett tag och man kunde sätta sig i säkerhet. Som liten var jag rädd för gluppzon hörde någonstans att man skulle offra äpplen och sädersax till henne annars fick man inte henne i huset. Ja. Ja, Glupso eller Glupso, det är ett annat namn på Gloson som har förekommit i södra Småland, sydöstra Småland och på Öland. Och det gäller för den här Gluzon att hon har många dialektala namn. Gluffesugga finns från Skåne och Blekinge och Grubbso från Småland. Gluggso har man sagt i Skåne och Halland. och eh, De betecknar alla då ett slags eh, hemskt spöksvin som förknippas med eh, dagarna kring jul och nyår. Och kan, kanske framförallt med det som kallas för årsgång som vi nog har varit inne på tidigare någon gång. Det här att eh, vissa människor, oftast äldre män gav sig ut på julnatten eller nyårsnatten och gick mellan tre kyrkor och då fick de se i syner sådant som skulle inträffa under det kommande året. Och de äldsta skildringarna av den här glosom som då kunde visa sig för årsgångaren berättar att den här suggan har en runkavel i gapet, alltså en träkavel som är fullristad med eh, trollrunor. Och kunde man rycka den här runkaveln ur käkarna på glosum så fick man visdom. Eh, det finns en koppling faktiskt till eh, minnen av en gammal odenskult i Småland. Hylten Cavalius, han skriver mycket om just det här att... Eh, eh, Oden, han var liksom all visdomskälla och eh, han hade sin visdom nedskriven på sådana här runkablar och kunde man komma över dem. Då blev man själv vis och trollkunnig. Andra som har ägnat sig åt eh, gloson menar att det kanske snarare var Frey och att den här eh, gloson från början har varit Freys Galt som har, har omformats. Men den som verkligen var expert på gloson det var en forskare som heter Hilding Selander. Och han kom mot slutet av sitt författarskap om, om gloson fram till en mycket mer realistisk förklaring. Och det, den finns i en artikel som heter Grävso och gloso som man kan läsa i tidskriften Arv från 1952. Och eh, då är det så att eh, grävsoda har varit en dialektal benämning på grävlingen. Och eh, från 1700-talet så finns det en upptäckning hos Törner alltså som samlade på vitskepesrepp från 1700-talet. Och det var att eh, man skulle lämna det sista av säden på sedesåkren till eh, grävson, alltså ännu inte då till gloson utan till grävson, grävlingen och eh, även äpplen på äppelträden skulle man kunna lämna som en slags offer och det där offret det var till för att eh, grävlingen inte skulle böka upp havreåken grävlingar tycks ha älskat havre och eh, precis som eh, många andra djur så ställde de till med stor skada när de bökade upp det och eh, då tänkte sig bönderna i gamla tider att lämnade man det de sista stråna som en slags offer så kanske man skulle slippa få besök av gräsom. Så att eh, ursprunget till allt det här med glosom det tror jag faktiskt är eh, grävlingens skadeverkningar. Och eh, sen så småningom just eh, att man har berättat så mycket säng kring den här nattliga årsgången så har... Gloson kommer att bli mer och mer spökaktig, mer och mer mm. förskräcklig med sin vassa rygg och sina glödande mm. ögon. Mm. Ja, vi ska ta i tur med ett annat väsen som vi väl ändå kan kalla det. är Han kallar sig Albin K. som har hört av sig till vår e-postadress lyssna.Ätfolkminnespodden.se och han har också lyssnat sig igenom alla våra avsnitt som det förefaller. Han spelar fjol och han har då naturligtvis stött på näcken. Eller strömkaren som han också kallas på sina stä ställen. Och han har fascinerats av all mystik som finns kring den här gestalten. Och nu vill han höra lite mer om näcken. Ja, det finns ju väldigt mycket man kan berätta om näcken. Det skulle räcka till åtskilliga poddar. Men eh, vi kan väl... Ta upp några punkter kring den här gestalten. De äldsta vittnesbörden i bild om näcken det är från gamla kyrkmålningar och, och också skulpturer som finns på, till exempel på kyrkportar. Där spelar näcken inte fiol utan harpa, så till exempel i Häverig kyrka i Roslagen från 1400-talet. Och från ungefär samma tid så har vi den här balladtraditionen om näcken som för bort kvinnor. Vi har inga medeltida uppteckningar men man kan säga att själva stildragen alltså pekar på ett ursprung i scenmedeltiden. Och handlar då om hur näcken drar ner en kvinna i sitt rike som finns under vattnet och där lever hon då med näcken och då får barn tillsammans. Själva benämningen näcken, den möter man framförallt i södra och mellersta Sverige. Men så småningom både i mellersta Sverige och i norr så säger man lika ofta strömkaren om det här vattenväsendet som spelar. Och jag undrar om inte Strömkar är ett noa namn, alltså att man sa det för att man tyckte att det var lite farligt med själva ordet näck. Och om de här berättelserna om näcken som spelar i forsen så kan man säga att de som har fört den här traditionen vidare det har varit väldigt stor utsträckning spelmän. Och de har ofta då fått något mystiskt själva över sig genom att folk i deras omgivning har trott att de hade lärt sig spelkonsten av Näcken, då skulle man gå tre torsdagkvällar till en fors eller en bäck och sitta där och spela och så visa sig Näcken och då skulle man ha med sig någonting som ett offer, en svart katt eller ett, ett köttben eller något sånt Och då fick man lära sig spelkonsten av Näcken. Men en låt som man fick lära sig, den skulle man vara försiktig med, den kallas för Älvaleken och eh, började man spela den då var det svårt att sluta och eh, det kunde bli så att eh, alla de som dansade de dansade ut ur dansstugan och iväg mot vattnet och eh, det finns en sägen då hur någon som inte var med från början får se det här följet av dansande som inte kan sluta och spelmannen som inte kan sluta spela och den här personen har med sig en kniv och springer fram och skär av strängarna på fjolen. Och då är det som alla de dansande vaknar upp ur en dröm och ser att de har vatten ända upp till midjan. Men tack vare det här, det här rådiga ingripandet så slipper de drunkna. Och eh, drunkning, det var någonting som man förband väldigt mycket med näcken. Alltså att eh, var man eh, oförsiktig så kunde näcken dra ner den i vattnet och så drunknade man. Och det där kanske framförallt var barn och ungdomar som kände till den här traditionen och på sommaren när det var varmt och vattnet var inbjöd till, till badning Då fick man lära sig att man kunde binda näcken och då skulle man ta något av stål, en kniv och det hade ju de flesta pojkar på den tiden Och då högg man den här kniven i vattenbrynet, precis där vatten och land möttes och ibland ropade man en formel också. Och sen kunde man tryggt bada, då skulle inte en ha någon makt. Och eh, ännu äldre än de äldsta svenska beläggen är eh, isländska landnamabok som skildrar eh, kolonisationen av Island eh, som alltså skedde någon gång på 900-talet. Och eh, där berättas att eh, en bonde på Island får se en Häst som kommer där som han lyckats lägga ett betsel över och sen använder som arbetshäst. Men när han sen tar bort betslet vid något tillfälle, så ja då rusar den här hästen ner i vattnet och försvinner. Det var näcken. Och de som koloniserade Island och hade med sig den här historien, det var ju normen Och även i Sverige under medeltiden så måste man ha berättat det här om näcken som häst. Eh, barn eh, kunde ibland lockas att eh, kliva upp på en häst som betade och om det finns också en sägen nämligen att den allra minsta ungen eh, kommer inte upp på hästryggen men eh, han ser att någonting konstigt har hänt med hästen nämligen att ryggen har blivit längre för varje barn som har kommit upp och när han då ska försöka klänga upp så ropar han jag näcker inte upp han kan inte säga jag räcker inte upp och då plötsligt så rusar den här hästen i väg ner mot vattnet och skakar till så att ungarna flyger som vantar till höger och vänster. Då var det Näcken som försökte locka med sig barna ner i vattnet. För ett antal år sedan så skrev det en doktorsavhandling av Jockum Statin i Lund som heter Näcken spelman eller gränsvakt. Och jag kommer ihåg att när jag läste den så var jag lite kritisk för att eh, på den tiden så fanns det en slags modeteori om att eh, folktronsväsen de skulle hålla till på liminala områden som det hette gränser mellan till exempel vatten och land och mellan dag och natt alltså Statin han citerade så några uppteckningar om någon som hade sett näcken just vid gryningen och skymningen. Nu är det så att man kan liksom hitta precis vilken tid mm. på dygnet som helst när det gäller näcken. De flesta upptäckningar är ju från dagtid. Så jag menade att det här var ett exempel på hur man liksom plockade mm. källor just för att det skulle passa in i en teori som man mm. hade på förhand. Och sådana där exempel finns det ju fler inom kokoholistiken. Ja, och det är inte ja. så lyckat egentligen att ja, ja. börja med en teori och sen plocka in materialet. Ja, ja. Det är mycket bättre att börja förutsättningslöst med källmaterialet. Ja. Men till Statins eh, som försvar så måste man också säga att han hade en bra analys av hur näktraditionerna fördelar sig på manstraditioner, kvinnotraditioner och barntraditioner. Mm. Alltså när det gäller män, då handlade det väldigt mycket om spelkonsten och det var naturligtvis för att praktiskt taget alla som spelade för jord i gamla tider var män. Eh, kvinnotraditionen... Den har att göra med något som var ett mycket vanligt inslag i kvinnornas liv. Nämligen att de skulle skölja tvätten i vatten. Och eh, Där finns både då balladerna om hur näcken kan komma och ta en kvinna. Men också sängner. Hur näcken på olika sätt eh, försöker locka till sig de här kvinnorna som är nere vid stranden. Och barntraditionen till sist den handlar ju väldigt mycket om att det var farligt att bada för då kunde mm. näcken måla drunkning och det här att man skulle akta sig för att klänga upp på hästar som man inte visste vilka de var. Mm, mm, mm. Ja. En tredje av våra lyssnare som är intresserad av folktrons väsen, det är Lars Wallström. Han har skrivit en lång e-post till oss, men vi tar i varje fall en del här och det är så att han arbetar med ett litet fotoprojekt där han vill skapa intresse kring nordisk folktro. Och han har läst in bok Bengt, den här gasten i svensk folktradition. Och han tycker att han skulle vilja veta lite mer om olika väsen och oknytt i den svenska folktron. Kan du sammanfatta det på en ja, sekund? Alltså, vi kan väl göra som så att, att vi ger några tips just för den som har den här fotografiska ingången till materialet. Att man kan få mycket inspiration där genom att gå till böcker som redan tidigare har getts ut. Och där vill jag gärna rekommendera Agneta Ekmans tallmaja. Den kom faktiskt första gången redan på 1960-talet men har bara för ett par år sedan kommit ut i en ny upplaga. och Det är spännande foton i lite experimentell stil eh, som handlar om skogsrået kan man väl säga- Talmaja var ju ett av namnen på skogsrådet. Och sen, mera nära i tiden, är två böcker av Maria Westerberg. Det är egentligen inte fråga om folktronsväsen, men vad hon har gjort det är att hon har gått ut och hittat torra grenar och annat i naturen som hon sen har gjort slags väldigt suggestiva figurer av. Hennes två böcker heter Vildhjärta och Hjärtklappning, så att det är vad vi kan tipsa om när det gäller fotografier. Mm. Och ni är välkomna att höra av er till oss med fler uppslag till ämnen för våra folkminnespoddar. Och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.